Маслак та інші активісти громили його нещадно Пригадали, на якій лекції він навіть хнув надто голосно Двоє чи троє студентів спробували пом'якшити ті стусани Пропонували обмежитися доганою Та Маслак вимагав виключити з комсомолу і їх А коли потягли до слова самого Олега Він мовчки поклав перед парторгом, який також сидів на зборах у президії Довідку про реабілітацію батька повалив маслака і всю його компанію одним ударом. Тоді по свіжих слідах реабілітовані були ніби святі, і всі за них. Отже Марійка знає, чого він вийшов з залу, здогадалася тоді, чи пізніше. А він же думав, що то тільки його таємниця, яка пекла йому душу. Він захищався, то була необхідність, хіба мало в інші рази він ступав на крихкий лід, підвів коли-небудь когось із друзів. Серединою неушкоджений пройдеш Ломився по краях, але до певної межі Виручкий самовпевнений і в чомусь розважливий Видряпувався, хапаючись навіть за соломинки І сьогодні, нехай не на горбі, але й не в Ярузі Скільки його колишніх друзів нині працюють по рекламних агентствах Той же Маслак, веська реклами на бортах і тентах вальтажівок Кури, яйця, індики та сир та й потім сутужив він не стільки для себе, скільки для Марійки. Ось ця двокімнатна квартира, і все інше для неї. І тепер пригадував все та несосвітенний сором пік груди. Здавалося, кого соромитися? Оцій дерев'яної скриньки, яку можна вимкнути будь-якої миті. Але не вимкнеш власної совісті. Вони тоді прийшли додому, ні, про це не говорили. Той вечір запам'ятався з йому іншим, чорним провіщенням, на яке тоді не звернув уваги. Вони лежали в ліжку, втомлені любов'ю. Олег курив сигарету, попіл збивав попільницю, поставлену на стілець. «Колись це закінчиться?» «Що закінчиться?» – чомусь злякано запитав. Марійчині очі були примружені, в них холодними крижинками застигла печаль. «Ну...» І оце наша любов надійде старість. Вона струснула головою і волосся хвилею впало на подушку та на Олегове плече. Ні, я не доживу до старості. Чому? Не знаю, не доживу. Ти доживеш, будеш таким симпатичним дітком, животиком, і в тебе буде третя або четверта жінка. А тих я позагоняю в гроб. Я ось вже зараз хворий, гастрити, тиск. «Який там тиск? В тебе ось тут тиск!» – тусунула рукою і засміялася. «Я знала одну бабуленцію, вона все хворіла, пережила п'ятьох здорових чоловіків». Не від звідки з якогось навіювання Марійці сплив на пам'ять цей самий спомен. «Пам'ятаєш, як я колись у ліжку казала, що закінчиться все, і наша любов, що ти житимеш довго, а я помру молодою». Звідки ти знала? Знала, бо то було не перше моє життя. Я вже помирала кілька разів. Як це? Помирала? Так, назавжди. І виникала в іншій іпостасі, і в іншому житті. Тепер я здогадуюся, звідки знала. Тепер мені легко бачиться, тобто думається, І про собор наш. Не дадуть вони вам, тобто нам обдурять. Зло воно завжди вертлявіше, хитріше. Я ж тепер бачу, що ніщо не заважає, не обходить. Хто і що подумає про мене, яку капось зробить. Не страшно, але тобі продумай все. Себе. Попереду найгірше. Готуй себе. Гартуй. Життя стелило тобі, нехай не килими, а хоч рядняні доріжки. Тепер же... Важко винести чистою душу, вона ж у тебе з двох половинок, сам знаєш з яких. Коли все це зачиналося, ми бачили його інакшим. Будуть, вже є, розчарування в людях. Визнач своє місце, це нелегко. Ті, які малювали нам зірочки та чіпляли галстуки, закликали вперед до повної перемоги, вони не вірили і вже перебудувалися. Вони вже у фондах, фірмах, вони не бігали по мітингах, але своє, колишнє, ще спробують взяти. Знову кликатимуть, підманюватимуть, але вже інакше.